Zientzelik irratian zaudete eta oztegunero, ostegun batzutan gutxinez, bai, ez dugu esan ostegunero oztegunero, oze batzutan sortatzen dira gauzaketezin izan izaten dugu egin, baina bestela ostegunero. bai, literatur txokoa izaten dugu emean, bai, zientzelik irratian eta literatur txokoa zaritzeko, bai, Manol izaten dugu telefonaren estaldean, tagorkoan ere, ala da ez da, kaixo, Manol, arrotxaldeon. Eixo, arrotxaldeon. Horrela bai, horrela obeto Bai, bai, bai, esan diguzua zielan Esnekatu xe amarra ya, ya Ia, ia, ikainian gaude Eta ya, ya nekean ahaitzen azten da Bai, motel Hala xe daba Ala ere, esan nahi dizune Egea, kaindu nahi balimadozu jaia dituzula ta buru nahi tan dituzu jaia dituzula Aste buru nahi tan lesoko jaiat dituzula Aste <risa> buru nahi tan lesoko dituzula Gero horrelako ahi dakigu... Nola izango de Baina, aste buru nahi batuzua gertu a es que eskerrik asko ondiratenarengatik. Sabarre Pirata Torrecoda gainera. Ara, Berecuadreia Agustiareken, así que fiesta asegurada. Pa, parranda seguro, orbako. Pa, parranda seguro. Pa. Biardator bai, hostiralean, daixo eso. Nesbete Gonzalez de Pirata en Etorrera. Es, eso es este, bertatibertsarez ez entzun eta asko, ite egiten berari buruz, baina ez ezagerta tibertsarez ez ezagutzen. Bueno, ba, Urtearen batean Baizuk eta baientzule guztiak Nikustu merezidule ikuste Bai, eh? bai, bai Baina, bai, bai Baina, bai, bai, bai, bai Biarratxalde kozaiak aldea Pasaiako, bueno, lesoko portuan Pasaiako portuan, baina beren lesoko Kaisarra zen, bakizue Pasaiako oh, yeah. portuko agintarizak Lesorik, lapurtako sati horretan Eta urtean behin Usten gaituzte sartzen bertara ah, Urtean behin bakarik eta dasa barre da torrelako Bueno, marcha ma eh, primerko de zu. Daimo sartuta ezatera geiago, eh? Lez, ez da o, o adena, no? Ez da oso hegin egoteko, eh? Hortxatarra ta ta kochartean. Engin se teken zerbait politagoa, eh, maño, bueno, maño dagoen hago en juten direna condoma, maño gaiontzekoak. Bueno, a ver, gure era. Bai, Jaiakutzi, Portuko kontuakutzi eta gaurkoan zerekin etorrisara. Ba, gaurkoan eh xaguxar bildumako berreunda margarren alea deitzen dena bihotak dun-dun. Egezan erritmikoa eta horrela, eh? Poetikoa du eta, bueno, eh, idazlea ere ala da. Eh? Mire nagurmea meabe da egilea idazlea eta, bueno, ba, hau ekarri dut proposamen dezela. Uh -huh. Idazle, bueno, ezaguna ondia... Ba, eh. ahi, ba, gauza, gauza onak, oraipatu abentzat egiten ditu, eta e, oraingontan aur literaturan e, eman diguale hau, baina helduen e, literaturan ere horret nela gutxe ere saritu izan den emakunia ez da, ezta? Uh -huh, bai, zari mordoska gainera zartu nahi zor piskatik ustea, eta zandu jo, eh? hau zari pila, makunanek. Espainiako kritikat euskerakoa ta eta bueno, aurreta gaztelaturatuan askotan, eh, euskerazkoa, eh? Bimilla, bi, bi bi bi bimilla taspi, eta maika, bimilla, bimilla maika bitan. Bai? Am maika izango azkeneko ez da, eh, errapidea, eh, ustek. Bai, nalatik, eta bicha eskuetan baitare. Bueno, hori poesia, poesia da. Bicha eskuetan igual. Vale. Ai, eso i España kok kritikas aria izango zen anik. Bai? Oida, oida, oida, oida, oida. Eta, bueno, ekarri duzen hau, bihotza kertu duen duen? Eta, ba, ze hona du. E, bueno, itxuna hona du, edo nik egia suten baizu, e, atzo eta atzo gauean eta gaur orain e, txokin izan egiteko bukatu ginda liburua ba, irakurtzen, eta ba, lehenen impresio da, baino e, iritu zait, e, liburu bat e, txukuna, ondo idatia, ofizioko idatzea batek idatia. Gustatu zait, gustatu zait, edakit nera inporta duen engelegi baino Bai, importa duela, esan betekina da, ondo idartxita dagoela, edo liburu hon bat ezkatez ezkionak bintzatzen plitzen dituela, Liburonu. Eta eh. mm -hmm. bai. da kontratzen diguna, Liburban, hola, lagur duz? Ba, begira da, neskato batean izena, Lea du izena, Lea, gainera, e, zea, mire, lagur mea bai inguruko izanik, mm -hmm. uste, hortik ezoreko dizei hola izena. Eta ba, kontatzen du leharen urte bete gutxi gora bera, bere bizitzaren urte bete, bederatzi urte ditu liburu astean, eta nik uste dut bukateako amarr bat, komplitzen ariko gara. Ba, urte bete horretan, a, a, atal mordoska bat zitan, ba, kontatzen ditu bere eguneroko bizitenak. Ba, e, Horrek edo esan eguneroko biziten eskasiak hori, ba, e, bere egunerokoa, bai, bai. Eta Eta egia esan, e, leha da, ba, neskatua, bueno, ba, bizituna nahi txikiarekin eta gurasoekin, aita lankadezian, eta eta gero lehak badu horrelako hartekat zorabioak, edo ematen, edo leburuan zeharuzet iruz, e, iru edo lau zorabio, zetiru, direla eta zorabioetan, e, berak, e, a, amesten du edo leku batzutera iriztzen da, eta beti... E, Berta, na berte deszioen pertsonaieek dute bere loreari buruz galdetzen dute, eta zure lorean mundago. Zure lorea zein hori da, zure eh? leao soilan da. Eta, etori, eta ta gutxi hori izan da bere ametsa. Eta eh, e, oso bueno, arduratuta dago. Ta bat maduratzenan bezala, Eta, Azken taio maiz maiz banontarteka korraztzen denean maduratu egiten da eta Miren, lo horrekin ba douka ze bat, bat bukaeran argitzen dena, liburu zain bate gainena da argitzen. Eta eh ba, ba hori Estonian zer gero baude hainbat pertsonaia e, eta pertsonaie guztiek ba zerbait e, e, eh jetsen jodetu, zerbaitetan aberasten dute learen bizitzan eta ta bueno, eh Nik ustetanen importanteena dela es ser contacte, non ser contacte non dago, ezta no la contacte bueno, Amar Urteko irakurleaak dira gutxi gorabeha eh, liburaren azalean ere obi dio Amar Urteko eta, eta bueno, ba oso balde batetik eh, liburuak, liburu dauka arrisku bat eh zara el lehenengo pertsonan pasarte asko da bai? dela, bai, narratzailea azkenaldea dela. Eta hor zahia izaten da, ba, nola biteret, narratzaile hori edo lea, narratzaile hori txinizgarra izatea, izatea benetan aurr bat, eta ez ba, zoritxarreza askotan gertatzen zen bezala ba, sasi maistra bat, e, ba, perfectoa arau moralak ematen, eta azkenean ba, narratzaile oro jakile bat izango bali bezala. Mm -hmm. Eta izan personajeak destrozatu diten direla, eta ez e, kasu honetan ez hori gertatzen oso modu, nire ustez intelizentean, eta egin korrean, ba, siniz den pertsonaia bat, ere egiten du, miren aurrumea berre, eta hori esko gustatu zaiz. Mm -hmm. Esan duzu no. imano, lagian importantena etako bat baita ere ez, dela nola kontatzen du, nesta hemen pixka bat referentzia irakurtzen bai. biali diguzuna, agertzen da, testu mota, desberdin pilo bat erabiltzen ditula bariburuan, bai, zehar ez? bai, bai, e, baude honelako Eh, poesia, batik bat eh, poema txoa dira, oso, oso laburrak, laulerrokoak denak, manik ezagite, ziurren era poesia mailan efiko dute ebren izena, baina hori laulerrokoak dira eta errima, errima normalean e, binak egiten ditena, bat zuten bat diru lau herrima zen dutenak, ez bueno, dakit, ez dakit denetatiko herrima kontuan. Nirneza, eta nire, poesian bat ere jantzia eta ez, ez dut esan dugu dago Baina bai, eta gero tartekare gutunen bat, eta horrela dago Baina, Gutun edo postaltxo batzuk, eta horrela goa harro ere bai, bai bueno, mm. ari, Hemen, ari du baita ere, sigarkizuna bat daudela, kantake bai Baina, bueno, kantatxoaren bat bai, dago, bai, polita da bai, egin esa esaten zuen batzukan, egon dera egin Gabonetakoa, esmatzen dute, bai, gainera gustatuko zeitzula Zia. Gabonetan e, da kantu bat, eh sea azpateko txesetxe kantatzaile maño bat e, Gabon kanta berria, de hecho garbitu ezagon. Gabona gabona dagoenak dira. Makurrak salatu gure kalejidan. Bildu elkarrekin goratu ahotsa, garbitu desagun abenduaren biotsa. Belengo izarra bizbizka zeruan, baina pobrezia nagusi gure munduan. Gabona gabona, gabona dira, makurra salatu gaurko kaletzian. Hondasunen jabe diren laukatuak ez daude sufritzen krisi moderikatua. Ain geruen antzo solitu trompetak ukatu ditzagun azalusteen zur murrizketak. Gabona, Gabona, eta da, bueno, eh, uh -huh. neko reivindikatibo, Ba, ba, no, ba, musika no, pixka no, jarriazkeo, no, Gabonetan abesten no, ezkiguten batzu, baina azkoz ere, ahi. Ba, ba, ba, ba, ba. Doñutan do, eta bar, lehen esan ez, oso, oso ez jakinan ez, eta ez nezai, behar den doñuan jartzeko, baina letra entzunda, eh, ikusten zailo ya asmoa, uh -huh. eta bai, haipatzen hai beleen eta ingeru, baina egizan neko, o sea, Alberto Ateoa que está, bueno, sociala, que es ¿está? Edición institucional, más justo que ver Liburua, va, es, ¿Es? ¿Es uno real de Irisen marroita masko ditu uh -huh. marrazkerik bai edo ilustrazio ilustrazioarek edo bai Enrique Morenta gein ditu ilustrazioak eh, tarteka eh, pixka sobraz da ule dituz tarteka zerbait interesante erantziri ote eh? marrazkerik politena da aur baten marrazkia dago, aur batek egin dago eg morentek egin dago eta da, eh, bueno, pertsona bat dago hospitalean etorban egin eh, Ba, gure leak digaltzen dio bere marrazkia marrazkia gertzen nenen, liburuan eta no, bueno, ikutu politzen naten dio ikutu politzen naten dio bai. mm -hmm. bera ba, bueno, ez dakit ez pixkaba gazteak amarrotetik gora ez talako poema eta lako abestiak agartelako bali madira doazko gustaren zesira kurtzea adin horretan ez lapiskaba telduagoak ere bai ez bera ja, Bai, bueno, e, ez pentsa e, poesiak ez dute dena betetzen e, liburuan, bueno, hor daude baina ez dira nahi ez padezu, e, ez dute molestatzen, ezagin dolesan. E, Irakurri ezteku istorioa eta ez sentitu poesiaren zama edo poesiak liburuak kargatzen gula, ez, ez, ez e, neko modu egokian eta ungidean daude ostartekatzen. Ez dut azala oso duik usten Badiru du imendian daude Elari nahi saiatzen hemen onditzen Baina garao eta kombatean Lortzen du den Baina, Kusiria... e, hau kuadrilla bat Kandela e, baten argiarekin Horreatik duik usten gaua ba. bai, bai, Eta ho. egiten nari dira Egizkutuko zea bat Diltzen bat Aha. Ontaren arbolaren azien Eta hor ba, e, ba, Euren sekretu ba, Eta elkarri kontatzen ari dira Eta ontzalea o porretan cataluñera doala eta en catalunyako laguntxo batzuekin onela, onelako, ba honela sekreto bat edo izenitzea da Baina bai ikusten dut beto, ja lortu ta onditzea ta bai bai bueno gine duan honetan 10 urtetik gaurrera jartzen du egoian eh xaguxarren bai eta hor chabolatxo badaukate egina ta 1 2 4 5 lea izan godaur Rubia, txuak obekien argintzen duena Gai da, katua bai? Bai, ba katua bai Protagonizaren laguna da katua Pertsonai bat, badu, bere dezea parte parteare katua horrek, Noz bueno, ba no, nik uste du ja norbaitek irakurri nahi balima du, baina ja, ja, piztuko zainiola interes pixka bat, kontatu duzun guztiarekin eta gian batean bat ere berandu ditzi balima da ba, entzuterau, ba, gogoratzea, ze liburutaz garen, idazlea eta pixka fitxatenikoa. Hori da bihotzak dundun, miren aurrumea bekidatzia... Eta Enrique, Enrique Morente ilustratua, El, Elkarrek Sagutxar Bilduman argizeratua, Amar Uztetik aurrera, Laroita Amar Azkordialde, eta hori, barruan, miren aurrunea den narratzei den, poesia tiskabatekin, eta beti duzela txoriak. Miren aurrunea beren txoriak, eta bere ziki ditasoko txoriak. Miren aurrunea beren beti duzela eta ba aurrobat ba bereke eskatzikiekin eta bere ilusia hundiet. Ba, esker. Basoa da, Manol. Ba, osondoa, berekin egotea ga ti, berri Bueno, baiengo ga, vale. Venga, mi esker. Berekin egotea ti.